Při cvičení jsme si nemohli vzpomenout, ale jak se dělá oči joga. Co joga? Tak, když se přikryjou oči, tak se dělá I. I? Hm? A pak eh, jsou různé kombinace, jo? Podle toho kolik času máš. Když máš hodně času, no, tak eh, Nejmi tak 8, 18 krát, hm? začínáš nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, pak doleva, doprava, doleva, doprava, doleva, doprava, pak šikmo hm? z horního rohu do dolního rohu a zase na druhou stranu. A když nemáš dost času, tak koluješ. Jo? Podle toho 18x nebo 36x doprava. Hm? 36 A když máš hodně času, tak potom po těch šikmích ještě mm. už už tě uděláš 18 nebo 9 na levo a napravo. Nebo je to jedno? E, jsi, musíš e, kombinovat, co, co ti nejlíp, e, jako, jaký máš v čem nejlepší pocit. Já mm. aspoň dělám otevřený oči. Jo? To je od, Huxleyho. Mm. Huxley eh, napsal knižku, hm, kde to vysvětluje, že on eh, měl problémy, jo, protože spisovatel furt něco čte, furt něco píše. No a začal dělat ty cvičení a pak ty jeho oči dostáhli, že byly v porádku. Ale že to dělá každý den. Hm. Mm. No a to je, to chce čas taky. A bante vy vůbec nemáte brýle, Já brýle nemám, ale ty cvičení nedělám. To když, když je budu potřebovat, já bych potřeboval možná, kdybych dělal řidičák na dálku. To cítím, že už nevidím tak jasně jako dříve. Dříve jsem viděl na dlouhou vzdálenost se s nápisy, dneska už to nemůžu. Ale na blízku já vidím dobře. Když čtu, tak nemám problém. To by bylo většinou obráceně, ne? No, bych vám. To je skvělý. Pauk taky ten už v hm, poci mě stěžoval, že už to, to je, tomu se říká hm, Stárnutí o, o, očních svalů nebo něco. A to je proti, to, vtláši, protože, je. protože, to, protože to, no, to on to měl už zakalený trochu. No a vždycky si stěžoval, že už nemůže tak číst jako dříve. No a já jsem si pamatoval od Čumpelíka to cvičení. <laughs> A Čumpelík to má od toho Huxleyho, pak jsem to zjistil a myslím, že, že to sám vybyslel ale... nebo někdo ho, do to četl, Huxley. No tak vypadá to na 45 minut. Jak to vidíte? Jak to vidí taková Petra? Jo, to jak to Jirka vrch s tím souhlasím. Dobrý. A jinak tu meditaci, jak to vidíme? Dobře. Jo? Je to jiný? Zkoušíš ten otevřený přístup? Mm -hmm. Jo? A jak, jak to vypadá? No, je tomu. jak jste to říkali, tam víc té radosti a... To přijetí. No, tak vidíš. Tak to dává všechno smysl. Hm? Důležitý je, dobrý kůň je, co dobře běhá. Hm? Je to tak? Hm? No, tak člověk potřebuje tu moudrost, aby ten kůň dobře běhal. Hm? Je to tak? Vidíme to stejně co myslí kolega tady. Já mám plno otázek, ale... <kly> tak je problém tady na to seš, abyste probíral. Tak, tak já začnu. A, takovou jednoduchou, dost jako přízemní. Vy jste, jste zmínil tři, teda sedm a, takových jako bodů, čtyři v samatě, tři ve vypásaně o A sedm to spojuju, A mě by zajímalo, jako úplně prakticky a jako jednoduše, v těch 45 nebo 60 minutách, když sedím, mm -hmm. tak uh, je jako... Protože to nemáš, to, to, ne, to jsou jenom mapy, jo? To neznamená, že ty jdeš na tenhle ten bod a pak jdeš na tenhle ten bod a pak jdeš na tamhle ten bod. Jako v meditaci nadech. Jo? Máš mapu a podle toho si uděláš jasnou představu. To neznamená, že ty eh, Fáze té mapy, mapa je jedna. To znamená, že jsou oddělení. To znamená, že když počítáš, že nemůžeš sledovat, a když sleduješ, že nemůžeš pokládat, hm? a když pokládáš, že nemůžeš vidět, hm? a když vidíš, že se nemůžeš odvrátit, hm? a když se odvrací, že nemůžeš mít čistotu, hm? ale to jsou, to je. To je meditace, organický proces. Teď my, jelikož máme automatismus, co jsou naše zvyky, tak my nejsme v organickém procesu, nežijeme z okamžiku na okamžik, ale žijeme v konceptech. To neznamená, že ty koncepty nepotřebujeme. Ty koncepty jsou velice důležitý. Yogačára ukazuje, že koncepty jsou absolutně prázdný a nemají vlast, žádnou vlastní podstatu. A nikdo nevytvoril tolik konceptů jako yogačára. Madhyamika hm? tež všechno neguje, ale vytvořila perfektní logiku. Hm? To je asi to zatím nejlepší, co... Filozofové vymyslení. Lepší logiku než Nagarjuna, žádný filozof zatím nevymysle. Třeba k tomu dojde někdy. No a je třeba vidět, že my jsme organický proces. My nejsme nic jinýho než organický proces. Ale my zastavujeme ten proces na základě konceptu. A vidíme ten proces přes ty brýle těch konceptů. Tím pádem naše spontaneita je omezena. A my nelapáme po realitě, která je stále v pohybu, ale my lapáme po těch konceptech. Hm? Jelikož lapáme po těch konceptech, my nejsme v pohodě. protože vypasana znamená otevření, to neznamená zavření, že eh, já mám eh, tu negativitu. musím, Negativita, to, to jsem já, co to, to já udělám, eh, to je hrozný, já jsem, eh, já jsem takový, já jsem onaký. Hm? No a teď si člověk uzavírá cestu k tomu vidět ten proces. To není, že se stál takový, jak jsi protože jsi to vybral. Protože ten proces tě tak nasměroval. A když to vidíš, tak máš úplně jinou reakci. Ale když se držíš nějakého konceptu, zase reaguješ úplně jinak. Ten koncept je na to, jak Nagarjuna ukazuje, jak Asanga ukazuje, ten koncept je na to, aby se ho opustil. To je též v teravádovém buddhismu. Buddha učil darmu, aby nakonec ji mohl opustit. Protože nic v tom procesu se nedá chytit. To je jediný proč ten buddhismus je tak aktuální. Protože v dnešní době, v době vědy, která vlastně začíná říkat to samý, to ta nejhlubší duchovnost, která není v protikladu k tomu, co západní mystici, hlubokí mystici učili, jako Silésius a tak dále, že opravdu ať to nazveš Bůh, nebo ať to nazveš já, je ta skutečná realita ducha, je ta realita, která se nedá chytit. A ta realita, která se nedá chytit, nás tvoří. To je jinak vysvětlený v taoismu, ale je to stejný proces. Z toho tajití vzniká yin yang, a yin yang je všechno, co můžeme na tomto světě pozřít. V buddhismu je to závislý vznikání, to je ještě daleko lepší vysvětlení. To závislé vznikání je všechno, co můžeme pochytit. A to závislé vznikání se vysvětluje jako yin-yang, dva principy, no ale je daleko lepší vysvětlení to vysvětlit jako mnoho principů. Hm? Jako to dělá buddhismus, jako to dělá sámky, aby darma sámky a mají stejný postup. Z toho vidění toho dualismu ty se vrátíš k tomu, co ti je vlastní. A to, co ti je vlastní, se nedá uchopit. A to je ta svoboda. Teď ty jako klíšky, nejenom ty, já taky a všichni, někdo víc, někdo míň. My se držíme konceptu v domění, že se držíme reality. Ale ty naše koncepty jsou absolutně subjektivní. To je naše karma. Hm? ta karma je, je to, je, to není držení se reality, to je držení se vědomí, jak ukazuje yogačára, který se lepí. To je krásné vysvětlení. To je taky ale jenom vysvětlení. Všechno je jenom vysvětlení. To taky yogačára říká jasně. Když to pochopíš, první musíš opustit adalmu. No, a když pochopíš darmu, no, tak opustíš i darmu. Protože darma, ten zákon tam je, ale nedá se chytit. Takže eh, fundamentalismus je eh, zastření reality místo otevření se k reality. Hm? A to je eh, ta slabost, západního, západní duchovnosti, jo, deset přikázání, no, Allah, eh, Anišala, eh, tohleto. Hm? Člověk samozřejmě potřebuje duchovní princip. Ale jestliže je založen na fundamentalismu, tak to je eh, eh, oprese, to není otevření. Právě proto je třeba vidět tyhle ty všechny procesy ne jako něco, co tam je, ale jako něco, co ti ukazuje prostě mapu, jak se tam dostat. Když tam seš, tak žádnou mapu nepotřebuješ. Když tam seš, tak mapu potřebuješ. Když seš v realitě, potřebuješ hrobou mapu. Když jsi v jemné realitě, to jsem vysvětlil, tak potřebuješ daleko jemnější mapu, ta hrubá mapa ti připadá absolutně nudná a zbytečná. Hm? No a když jsi v té nejjemnější realitě, no tak už jsi spojen s tím, co žádnou mapu nepotřebuje. Hm? No a pak můžeš používat ty koncepty, protože je vidíš jasně. Dobrý učitel ten vidí ty koncepty jasně a okamžitě pozná ty blbosti, co, co v sobě nosíš. Hm? Já naštěstí jsem poznal pár takových dobrých učitelů. I v terovádě to samé. Ten dobrý učitel sice učí tu darmu. on musí sledovat, protože výsledek té společnosti, co se od něj očekává jako terovádový měch. Hm? protože jinak v té společnosti on by byl nemožný úplně. Hm? Když ale přijede paok do Ameriky, tak on sice drží ty pravidla, ale nevyžaduje je na těch žácích, nebo co. Hm? Protože ví, že žijou v jiné společnosti a musí se na tu společnost adoptovat. Hm? No ale ty pravidla to... Je jenom plmoc a ty jsou flexibilní, se stále mění. Buddha je stále mění. Jednou se smí jíst česnek, jednou se nesmí jíst česnek. Smí se jíst česnek, protože Šáry Putra má bolesti brycha. No e, smí se pít alkohol a zase se nesmí pít alkohol, protože nějaký mních se ožrál. Mm. Buda to stále měnil. To, to je ta svoboda. Hm? Tohle situace. Hm? No a teď když z toho uděláš deset přikázání, a já nevím, co mají v Koránu, já jsem to nikdy nečet, ale tak celý to má svůj smysl, oni nesmějí třeba jíst eh, eh, to eh, veprové maso, protože tam ty prasata žily jako ještě dneska v Indii, v hovnech a to. No eh, nesmějí chlastat, protože asi neměli žádný kvalitní alkoholy, jenom nějaký jako v Indii. Jako v Indii teď tolik otrávení, protože dělají si z těch tár, z těch palmových džusu si dělají to a míchají to s různými věcmi. Každý rok máš jako u nás z zhoup, tak tam máš z toho tár, z toho z palmovýho vína desítky lidí. Možná stovky, a to já nemám statistiku, umíraj prostě, no tak to zakážu. No ale dělat z toho základ duchovní nauky, no tak to je. nezlobte se na mě, no tak to je nepochopení. No a to se děje teď. To má taky svůj, svůj účel ve společnosti, protože to drží tu společnost pohromadě. Jo? My věříme, že Ježíš Krist se nenarodil normálním způsobem, budisti věří, že Buda se nenarodil normálním způsobem, že tam přišel od No, Ale to vůbec s, tým, s tou duchovností nemá co společného. To je absolutně, to jsou prostě víra a to držíte lidi pohromadě, tak jsem Krist, jo, věřím, no. no ale to vůbec nic neznamená. Proč? Protože ten skutečný zákon, skutečná duchovnost nemůže být proti přírodním zákonům. Přírodní zákon to je závislý vznikání. Vidíme hm? to stejně. Když je nějaká ženská a má dítě, taky někdo oplodní. To hm? je, je zákon, že oplodňovat ženskou. Ale lidi tomu vlechají. No a, a je to círtovní dogma, no a tak, tak jo, tak <laughs> je to tak. Co se dá dělat? No? My bytosti jsme hloupí. Co? Děkuji tak to být jako, jako proces, ne, že já nevím, že teď jenom počítáš dech, aby ses dostal tam. Ty všechny věci můžeš dávat dohromady postupem času. To je taky terváda má taky svou logiku, že abys dával věci dohromady, pro ní je musíš poznat jednu po druhé. No, ale ty je taky poznáváš jednu po druhé, když to všechno vidíš jako celek. A výsledek je, že jsi daleko víc otevřenější. Hm? Protože z hlediska celku všichni jsou začátečníci. Hm? To je Zen. Hm? Se učíš z momentu na moment. No to je taky v tantře. Proto tantra doplnila Mahajánu. Z momentu na moment se učíme, jestli jsme otevrení. Když děláš Tantu, tak první děláš Čet, že si všechny ty, to asi dělal kolega, když děláte Dzogčan, první musíš, že všechny ty sféry pět nebo šest sfér existence musíš rozbít, aby si pochopil V Zenu to sice neděláš, ale to je jako přípravka. Všechny sféry existence jsou vlastně sféry konceptu. přípravě, kterou jsme tady měli mít, tak třeba v tom jednopodobém vnímání dechu spojujeme tři různé těla, tak asi je, to, asi je to podobné. No tak, ale to spojuješ na základu toho dechu. To ještě neznamená, že všichni mají tu moudrost, že to je nespojený stále. Tak jasné, <laughs> Proto eh, není špatný potevřít oči. Hm? Většinou lidi s eh, zavřenými očmi pootevřeš oči a sleduješ, jestli ty vnější vlivy tě ovlivňují nebo ne. Hm? Když tě neovlivňují, tak jsi otevrný. Když tě ovlivňují, jako teď, tady by neměli nikdy s motorkama, teď se sem dostanul do mot s motorkama. Ne, naštěstí tady nejezdí, To už se asi nevolil já volal několikrát policií. Jsem... <laughs> ale s těma motorkama to je hrozný, když jsem na to. No a tak, když medituješ s otevrnejma očima, no tak ty motorky sice jsou rušivý vliv, ale nerušejí ne, tě tolik. Ale když na ně začneš myslet, No, tak vyskočíš z kůže. To je stejné, to normálně tady nebývá, ty tady nějak režou dřevo furt. Tak když se na to soustředíš, tak nebudeš myslet na nic jiného, jak je to hrozný. No, nebo si řeknu, že zvuk a ta vibrace je manifestace myslí? No tak na to musíš mít tu moudrost. To pomáhá docela. Na to musíš mít moudrost, protože medituješ, to je yogačára meditace. Že všechno jsou vlastně ty reflexivní obrazy ve vědomí. To dává smysl, no ale to je znalost samády. Většina z nás není v samadhi. No v tu chvíli zajímavá věc, která se stane, je, že třeba ta bolest v zádech, kterou mám, jestli na manifestace mysli, jako ten zvuk, který, kterým si já myslím, že je cvrček. To jako... je manifestace mysli. Mysl nemůže vzniknout sama o sobě. Mysl přijde vždycky s objektem. Hmm. Ale teď je rozdíl, jestli ten objekt chytáš, ale lepíš se na něj, hmm? anebo, Jestli pozornost po něm nepídí. Když po něm pozornost nepídí, no tak ať chceš nebo nechceš, jsi ve stavu koncentrace. Tu víš tím pádem, že máš správnou pozornost. Když po něm pídí, no tak nemáš správnou pozornost. Ty sleduješ ty, eh, ty semena, svých libostí a nelibostí. Hm? A ty semena libosti a nelibosti ty jsou strašně hluboký v bytostech. No a to je to, co dělá ten dualismus. Hm? Proto, když půjdeš trénovat do Zenkláštera, já ti můžu pomoct, já tam mám známý, tak budeš muset zalejovat hovínkama a močí, šílený pach, ale ty mniši prostě v tom. To je taky jistý způsob zenu. Co možná ještě předtím přijdu k vám trošku natrénovat. To <laughs> každý musí dělat, protože sázíš ty tu ty mrkve a to, uděláš díru a musíš nosit v kýblu hovínka. A se na, na latrýně jako tady, tam je taky. Jako Latrýny to musíš všechno vylobovat. v To bylo zážitek. Akorát jsme s tím teda nehnojili, tak ještě jsme se daleko nedostamali. V Japonsku se museli vždycky udělat díru a pak tam nosit hovínka v kabelu. A ty hovínka z jámy, ty jsou latríny, to se potom jako v Indii. V Indii mají taky latriny, a tam už se takový plech potom to po potom plechu a už tam čekají prasata na házlu, na natrýmě a už cí, už to To máš prostě jasný. Tak to se taky dobře medituje. No tak je, cítí, že jsi součásti celku. Jo? Sradní má svůj význam. Nedá se oddělit od toho celku. No a všechno je napojené jedno na druhý. No a v té Indii je to daleko jasnější než u nás, proto ty lidi nemají takový ego. V těch takzvaných přírodních v společnostech ty lidi nemají takový. Proto jsou šťastnější. Přestože nemají pomalu co jíst, jsou šťastní lidi. Jako v mě tady kolega to taky zná. Ty lidi jsou šťastní a nemají prostě nic. Zžijou z, z ruky do huby. A jsou šťastní. Tady každý brumlá o těch starostech a nadává na něco, něco, tohle se mu nelíbí, tamto se mu nelíbí, tenhle, ať jde do hajzdu, tamhle, jde do hajzdu. No a to v Indii skoro nemáš, tohle No a tak si říkáš, že něco není v pořádku. A co není v porádku? To ego není v pořádku. Hm? A z čeho přichází to ego? No ze vzdělání. A z čeho pochází vzdělání? Z filozofie. Filozofie má problém. Filozofie má problém, školství má problém, školství má problém, lidi mají problém. Hm? Je to tak? To je zajímavé, co říkáte. Co? To je zajímavé, takové. Já jsem o tom taky tak že jak já vím, že je to sorček, protože já jsem ho v zásadě nikdy neviděl. co někdo řekl no, Tak obrázku. Ty že ty tady historik ekonomie, no, tak to můžeš vidět. Ta ekonomie se taky Mění úplně, když se společnost mění, že jo? A společnost se mění, proč? Protože ta filozofie se mění. Hm? Tam si můžeme Potem... někdo povídat, jak kdybych začal, tak bych neskončil. <laughs> Já mám taky ještě takovou úplně praktickou otázku do takového toho osobního vlastně svého programu meditace, když prostě mám ve zvyku denně meditovat na dech, vlastně samátu, tu, jestli má smysl, jestli je to dobrý přibrat si třeba v jiných hodinách denních vypasání. Než jo, určitě je to dobré. No nejlepší no, je to spojit ne. šamatu a vypašenu. Vidíte teďka to. obočáhle. No ale já jak, jak to spojit, když já nejsem v té samatě tak daleko, abych se dostala do toho momentu, kdyby měla nastoupit ta vypasana, tak já to vlastně nemůžu spojit v jednom. No, tak zkus se s těma otevrenýma očima meditovat. Hm? No ten já se pak ten smatek, se že jako vlastně nebude to ani samata ani vypasana. To se bojíme, tak z toho... Ještě než strach přichází, už se bojím. No, tak, nevím, le... Že jsem to zkusila, jako takhle to myslím, že vlastně jsem zkusila tu samátu jako v určitém okamžiku... Tak si udělej, jako jsem to udělal já, já jsem šel mezi opice a jenom jsem meditoval, no, e... Zvládnul jsem tu samatu, no a pak všecko jde, můžeme se učit cokoliv, když máme ten základ dobrý koncentrace, všechno začíná být jasný. To znamená, že, že, jenom, že oni používají používaj, používaj tu koncentraci na to, oni používají na to, ale tu všeobecnou vypašanu tu potřebuješ. To co je vypašana? Vypašaná je nevidět já. Hm? No a to nevidění já, Můžeš se dostat k tomu, když začínáš s celkem a můžeš se k tomu dostat, když začínáš s rozdělováním. Traváda systém je začínat s rozdělováním. No ale e, když do toho dáme ze začátku tu moudrost, bohužel hodně lidí, kteří se učí Mohajánu, tu moudrost nemají. Jo? A pak z toho mají galimatiáž, já jsem potkal lidi, kteří se úplně z toho zbublili. praktikují Zen a mysleli, si, že doštáhli nějakého osvícení. No a teď se straněji dlouhých. já jsem osvícený. Jo? Tak to jsou v Dzogčanu taky takové typy, asi existují. To není... Určitě. No tady v Liberci ten se měl přijít jako zprávce, je taky jeden takový výborný kluk, ale on si myslí, že mě, mě, on meditoval hodně, no a myslí si, že je probuzený. Jo? No s takovým člověkem nic neuděláš, <laughs> no, chodí psych přitom je, je dostal od státu invalidní důchod, jo? na to, že <laughs> to tam nemá rozházený. No, on si, On si, on si myslí, že prostě budha, no. No a on ale není agresivní, výborný kluk. Martin, znáš? Ten tady měl dělat správce, Ale prostě se myslí, že aha, pochopil jsem, Že já si četl nějaký Zenko nebo co, bez učitele. No, no já jsem pochopil. A tak dobrý, tak si. <laughs> <laughs> tak, tak, dostane kvalitní ducha. Můj hlas tisíc měsíčně s tím vyžije, že, že nemůže pracovat, on pochopil. No. Tak, no. <laughs> <laughs> Jsou zajímavé věci, no. Hmm. To měl taky zkusit na tom řadu práce takhle. To měl zkusit takhle. Tam taky jsem někdo měl takhle říct. Tak. <laughs> <laughs> to by se <vstaví> mě přesvědčil. Ještě budu pracovat trošku. No je tak... Jak za mý doby bylo... <laughs> Život dělá hlouposti a my je fotografujeme. Dekobraz, to teď už není. Hm? Tak tam byly výborné vždycky, a ještě k tomu fotografii. No to je něco podobného prostě. Hm. Hm? A ono to potom a siže čím má člověk od věc materiální věci tím věci se toho drží a potom to akistávají. To je ten buddhismus, každé náboženství. To, jest to to máme taky v v křesťanství, v židovství, v islámu. Z toho z více prání, přichází více chtíč. No a to je prostě. To je všeci je... hodně stále mm. No, chceme hromadit víc, že to mm. štěstí z toho přijít. Prý... se počítá mm. komputáma, kolik ten stát, kolik má televizí, kolik má podle toho jako úroveň e, štěstí. <laughs> <laughs> to. A potom problémy rastou vlastně. Čím věc na západ, tím z psychických poruk. Něco na tom je, no, ale tak Západ má, Západ má taky výborné aspekty, jako ta rovnoprávnost žen a tak dále. Je, je, ale ty lidi vlastně čím víc mají materiální půl, tím jsou nešťastnější. To je, to se nedá nic dělat. I v těch, i, i v těch arabských státech, když jdeš, tak ty lidi jsou šťastnější. Proč? Protože oni... Jsou nějak chudší, no a tolik nelapají po těch věcech. Jako v Turecku, dejme tam, ty lidi jsou šťastnější. Jsou muslimové, nebo křesťané nebo buddhisti, na tom nezáleží tolik. Je to tak? To chcetiš takovou moudrost? Takový <laughs> člověk? Člověk musí, aby člověk mohl meditovat, to je napsané v Abhidarma co musí mít. Spokojenost a málo prání. Když nemáme spokojenost a málo prání, tak Basubando říká, naučit se samatu je strašně těžký. Já jsem učil samatu v Bormě. Jo? Tam přišli novici ze Skačin, ze severní, protože to jsou čínského původu, jo? tak jsem je musel učit, pauk mě pověšil. Přišel jeden 18-letý a já jsem ho měl učit šamatu, tak jsem mu vysvětlil, jak tak takhle Sleduji přesně, co jsem vysvětlil tady, možná, že jsem to vysvětlil trochu víc, jo, taky nějaký to. No a tak tam seděl, a asi za den přišel a, a říkal, no jo, to tam je, co tam je, no, furt je tam nějaké světlo, kde je světlo. No tam, kdy se pozoril ten d, je tam furt, jo, vůbec se ne, ne. Tak když tam no. je, no tak se no, na základě vědomí se na, na, ten, na tu stejnou formu podívej, že to přichází od vědomí a najdeš tam ten prout vědomí, který k tomu jde. No, přišel do druhej, No, tak jsem říkal, no tak to je první Diana, teď sleduj faktory první diány, no, tak to no, hned přišel. Jo, jo, to je jasný. A jak to, to dodal? Jo, <laughs> no, tak teď zjistí, jak ta Vitálka vyčará, že to je síla, která ji rušila. No, a jak to dodal? No teď Tak to za. Za týden byl ve čtvrtý diáně. No, tak, tak to jsou lidi, kteří žijou někde tam v burmských Himalajích, ve vesnici, když mají e, nějaký e, vůz a krávu volá, no tak jsou, jsou bohatí, žijou. Tam žádné silnice nejsou, v obchodě máš rýži, fazole, cibuly, e, a, Pár jiných věcí, to je všecko. No, ty rodiče od malička prostě jenom, jenom amitába, amitába a žijou prostě skromně a spokojeně. Hm? No, šťastně. No, a takový lidi, když dělají samatu, no, kon, oni jsou ve stavu koncentrace a ani o tom neví ten zakladatel, ty tradice zenu v Číně, Chuinen se staral o svou starou matku. A živil, živil ji tak, že chodil sbírat dříví do lesa a prodávat na trhu. No a když nesl to dříví, tak. Šel kolem buddhistického chrámu, kde nějaký mnich učil tu diamantovou sutru. Jo? A zaslechl, jen, zaslechl ten verš v so er shen že ten, kdo medituje, by neměl. Neměl by ulpívat na ničem a tak by měl nechat, aby se rodilo vědomí přirozeně. Na ničem neulpívat a nechat přirozeně rodit vědomí. A on, on byl v tomhle stavu, a ah, vohlavní satori. A matka zemřela, šup a okamžitě šel do nového chrámu a ten mistr mu ho poslal do kuchyně. Co takovýhle vodránec, co může dělat. Tak on pracuje v kuchyni. No a ten starý mistr hned poznal, že on je velký talent, tak nechal. Znáš tenhle, nechal napsat verše každýho, že jako ten, no a teď ten hlavní mnich, který je jeho nástupce, napsal jako, že je třeba stále eh, ležky zrcadlo a on napsal, že zrcadlo nemá žádný stojan. Hm? No okamžitě věděl, hm? protože už to předtím věděl, hm? že. Má jasno, no tak mu předal v noci, mu předal tu, tu misku patriarcha a hůl patriarcha a běž pryč, aby ostatní nebyli žárliví na tebe. Posal ho pryč. No a on už v tom žil v tom zenu. On prostě už jasně žil ve stavu, že mysl na nic nelepí. Když to slyšel, no tak to bylo přesně, co on vidí. Že? A právě proto je tak důležité žít spokojeně a mít málo prání, protože pak ta koncentrace se stává přirozená. Proč ty lidi žijou třeba v burmě e, spokojeně? Protože mají přirozenou koncentraci. Oni pláčou, ale nestoto žijou se s tím, ne, neulpívají na tom. Oni se smějou a neulpívají na tom. Hm? Oni e, mají hluboké city, ale neulpívají na nich hm? jako malé dítě. Hm? Pláče a hned na to zapomene. Směje se a hned na to zase zapomene. Když, když má nějaké potíže a trpí, dáš mu celkově látko a už se směje. No oni tak žijou. Hm? A to je ta, ta jednoduchost. Dělá vědomí receptivní, hm? přístupné k tomu celku. Že nevidíš to, co je venku, jako něco odlišného, od toho, co je uvnitř. Hm? No a to je ten, to je ten svět zenu, ten svět zokčen, to je svět, kde všechno se projímá. Velký je velký, ale, ale zároveň malý. Hm? Tvrdý je tvrdý, ale zároveň měkký. Hm? Nebe je nebe, ale zároveň peklo. Hm? To je zen. celý týden sedíme na temnici. Tak jsem se chtěla zeptat, jak by nám pomohol pobyt ve tmě, v praxi a za jaký jsme tady mohli. Ve tmě je, je to složitý, pokud nemáme dobrý jako základ meditaci. Hm? Protože když lidi nemají solidní psyché, hm? tak za chvilku všechno je jako sen, jenom různý vize a začneš vidět, já nevím, co všecko možný. A když se, když máš od toho odstup, tak to začíná být zajímavý. Normálně to začíná být zajímavý tak po týdnu. Takže ze začátku se snažíš, medituješ. Já už mám trochu zkušenost v meditaci, ale to je moje zkušenost medituješ, snažíš se, že nesmíš spát, tak ne, protože nevíš čas, tak se snažíš, snažíš, protože se ti strašně chce spát ve tmě, no tak děláš cvičení, stojíš na hlavě, aby si nespala, snažíš se, snažíš se, no a no, nejde to, tak usneš. Jak dlouho spíš, to nevíš a pak se probudíš a začíná to být strašně zajímavé, protože se začínáš adoptovat na tu k mu, tak tě, jako kdyby ti zářila v té tmě něco. Hm? No a pak přichází ty vize různé, myšlenky. Hm? No pak to začíná být zajímavé. No a pak e, já jsem to udělal jenom týden, no pak týden pryč. No a začíná to být opravdu zajímavé. Tak v Tibetu to děláš 49 dní. Jo? Tak pak to je síla. Hm? Tak dáš tu dá to dělat třeba... Po, po malých kouskách, Dá, a jsem třeba byla týden. No, tak jsem a... měla něco podobného jako zkušenost? No, ale třeba v se říká, že jako za začátku člověk potřebuje spát, vlastně ten spánkový deficit, že tak, tak se má ta potřeba spánku vyčerpat. Prostě pak najednou Skoro spál, to mě nikdo neříká, já jsem to dělal spontánně. Že... Mm. Tak jsem se snažil, snažil, snažil a pak spal ani nevím, jak dlouho. A vůbec se mě nechtělo vstát, protože v týdně. Tlně... tmě. Mm. No a tak možná, že jsem prospal třeba 24 hodin nebo i, i víc. Jo? No a pak to začíná být fakt zajímavý. No ale to už musíš tam být delší dobu. No teď bych třeba Udělal jak říká, že bych to nechal volný průběh tomu spaní no? a nesnažil bych se to lámat přes kolen. Ale člověk je neskušený, nikdo mě tyhle věci nevysvětlil, spontánně jsem tam šel, no tak se člověk, to má ještě z teravádovýho výcviku, jo? zatnout zuby. <laughs> Tak do mm -hmm. se říká právě, že ty tři dny jsou minimální vejletně, protože první den prospíte, je to je úplně normální. Jo. Op, pro člověka, který moc nepraktikuje. A pro mě ten týden byl takový, jako, že už jsem se těšila, až to skončí. A jako, neměla jsem v myslu to skončit dřív. Ale pak, když to končí, tak by tam člověk byl díl. Ale jako, třeba, že bych si řekla, že půl na čtrnáct dní, to bych se netručila. No tak je... Člověk si na to musí vzít čas a musí mít trochu tu moudrost těch starých mistrů, co, co tím prošli. A co tím... Já jsem to nestudoval, ten zokčan. Ne? Oni určitě, než tam jdou, tak mají ty znalosti, co mají dělat a jak to dělat a jak se na to připravit. To jim určitě dají ty mistry. Ne? Já tam šel prostě jenom, že jsem byl v Záježoví a Loman mě řekl, jestli by mě to zajímalo. No a tak jsem, jo, zajímalo, chtěl rád bych to zkusil, No tak jsem se tam dostal jak slepý gouslín. Takže tady jste to ještě neskoušel? Tady jsem to neskoušel. A bude to nějak fungovat? Co byste tam člověk chtěl mě zajít? No, za no, teď bude to fungovat, určitě. To si v jednej s tím s Tomášem Sivokem, to znáš, ne? Ten co tak byl? Ne, je. ne. Jo. Tomáš si vůk toho znáš asi. Jídou samovit. Potom Láďa král. Tomáš si vůk a látia král, ty to, já do toho nemluvím, Dobře. protože já s tím administrativama, a asi takhle aspoň to nějakým způsobem běží. A nemusím se nějak příliš angažovat. Ale přesto se člověk musí angažovat, když tady, když tady se nic neděje, no, tak to, to půstne. Jo? Mm -hmm. Většinou, když má někdo temnici, tak je zabukovaná rok dopředu. A, a tam to... Tady už to jsou dva roky a nikdo to, zatím to využil, asi dva lidi. Já no, jsem před dvou rokama oplní židý ten pak to musíte na člověka, který, který se o to stará. To, to no, také ten zprávce, ten ládě slíbil, že někoho no, no, se žene, ale zatím tady nikdo no, není. Ten... No, tak já myslím, že to vymyslela úplně na sama, to ani není bezpečné, ale To tvář, to tvář, ta tvář, Eva tam byla jeden týden a ona hmm. si připravila nějaké vločky a, hmm. a, a, a nějaký mouku a nějaké ovoce no a byla s tím spokojená. Eva je dobrá, ta je tady u pánu. Hmm. Ta tady byla jak dlouho? No, tak půl roku. No a soběstačná, absolutně vůbec nic nepotřebovala. A vždycky ochotná pomáhat. Takový člověk by byl ideální. Mm. Jenomže takového člověka tady nemáme, kdybychom měli na někoho. Třeba přímo. Měli mm? bychom teď možná tu meditaci a chceme od vás tady Jasně, kolik je hodin? Tak tam jde těch 45 minut a to bude akorát a hned to to 15. Tak 15. je to jasný? Hm? No. Ne úplně, no? Abych řekla v dobře to Ne úplně, ta nebylo jasný, ale pokud nebylo v Já pořád nevím, jako jestli si mám na tu vypasánu zvolit ten dech, když vlastně v něm nemám ještě tu koncentraci plnou. Tak se udělají třeba ten kurz, ten, ten desetidení s vojenkou, to není tak blbý, ne. sice... Je, je, to není moc hluboký, ale dá ti to nějakou dobrou představu o tom, jak ta nestálost mm -hmm. je vlastně stav věcí. Jo? A ty kur ten kurz onoho dává... To někde se ženeš je, v internetu, všude. To je, on, je, on byl obchodník, ten goinka, ten umí jak dávat ty je, svoji je, ponožky. Ty <laughs> <On> <laughs> ten má, je po celém světě. I když nebyl žádný velký jogín, tak uměl předat to, co se naučil bohne. Hmm. Já jsem o tom četla, že to je 10 dní a že tam bude, ten mobil, nesmíte nic číst, se směte no, mluvit ani, ani jako oční. No, je to tak, dobrý. To je a taky, že dáváš, prostě, když nemusíš nic platit, když odcházíš, tak dáš podle potřeb, jo, kolik můžeš. Je tak on i protože obchodník, tak má velké styky, tak ty lidi mu dávají, čili ti chudí tam taky můžou chodit a, a dají třeba, já nevím, tisícovku za ten týden.